Чудомир, майка, в една ниска опушена стайчка, една маничка, стопена от живота жена, наведена над стара като нея печка, мъчеше се да подпали огън. През пропуканото стъкло на единствения прозорец нахлуваше здрач, духаше остър. Вечерник и въвтото посивяло перде леко се полюшваше. Не виждам, бабе, не виждам и не чувам, не мога и да ходя. Кръст, крака.